Kumano. na imani yangu nitere kwamba unaendelea vyema ndugu msikilizaji wa redio Isangani Radio pale pote ulipo. Karibu kusikiliza taarifa ya habari katika lugha ambayo tunanza na muktasari wake. Serikali ya Burundi ina ma, ma, ina mamlaka ya kusitisha mkataba wa mashirika yanao chimba madini eh, madini ni matamshi ya mwalimo wa chuki kuu katika vitivo vya utafiti ambaye nipida wa, habara nyu nyeletse na wavuvi wanaokabilia 80% na wajili wao walichorodesha kwenye shirika la bima INSS tangu mwanzo wa mwaka huu 2022 ni takrimu hizo zatulewa na kiongozi wa mungano wa wavuvi na wafanyabiashara wa samaka Burundi. Na viongozi wa madehibu tofauti wa mkua wa Kayanza wanatolewa witu wa kudililisha mwenendo mwe makatika jamii na wazunguka na kwebukana na tabia ya kuzozana wakizingatia nyadifa wanazo simamia serekalini ni witu unautolewa na speaker wa bunge katika mkutano alioendesha na viongozi hawa huko mkua ni Kayanza. Na kogenini tutagufikisha nchini ulu... Urusi ambapo, leo ni siku ya Namoja, inchi ya ulusi ikianza ufamizi wa Ukraine. Tutakupatia namu na mambo ya Lizo, na muda ukiluhusu tutakupatia latiba ya michuano ya soka barani Uraya katika kombe la mabingwa. mitambo yupo Elike Uimana, karibuni. Habari Kamili, serikali ya Burundi ina mamlaka ya kusitisha, kusitisha mkataba wa wa na wa, nausi, wa ya madini Madini ni matamushi ya mwalimu Wachukiku katika vitivu za utafiti Plidaba la runyeleze Anaeleza kuwa mkataba unapositishwa huwa kujit kujit Kujitokeza madhala yanayo na Najisi ulizo sainiwa bila Kuzingatia masirahi ya wanaiji Mwalimu huu anafamisha kwa amba Mikataba ya mashirika usika na kuchima madini huwa egisitishwa kutokana na elimu mbovu Ya wanawakilisha serikali Pamoja na vitendo za ruswa Mbazo huwa viki lipotiwa Nabadhi ya wakulima wa mpunga mukwanya kitu kitoke wana wanatiwa wasiwasi wanaatiwa mashaka na ukosefu ambolea leia inatengeneza na kiwanda fomu ambayo inapatikana kwa shida badhi badhi ya wakulima hawo wanaeleza kwamba hali hiyo itawapelekea kupata mavuno hafifu wakati huu msimu wa kupandikiza kufikia tamati wanaeleza kutotambua sababu zipi hawajapatishiwa mbolea wakati ambapo walitoa dhamana katika muda ule Angiriwa. Kareme Mbizoza, governor mkwa chibitoke, anaeleza kutambua tatizo hilo na kutuliza nyoyo wakulima hao ambao badwa wajapewa mbolea ya kwamba itapatika na hivi karibuni. Tuwasikilize badhi ya wakulima kutoka huko mkwa ni chibitoke wazao la mpunga. Badhi ya wakulima ambao tayari walipanda mbegu katika musimu huu wakilimo wanasema kuvunjika matumaini ya kufuna baada kiwana fumi kutuopatia mbolea hata kama walilipia wanaeza kuamba mazao yao ya menyauka. Hata katika mungano waviyama vya ushirika wakilimo champunga mukowani humo, maralamiko nitele. Ogezteha vya limana kiongozi wa mungano huo anasema kuwa suara lambolea limekua kitendawiri. Hapa nabainisha kuwa kiasi chambolea walicho patiwa, ni kidogo ukilinganisha na inayo hitajika. Kwa magunia zaidi ya ilufusita, tayari wame patiwa kalibu miatano tu. Haya na jiri wakati wizara enye dhamana ya maendero ya jamii, ilikuwa imetoa makataya ya suku 10 ili mbolea ifikishwe kwa wakulima nchini kote bila hata hivyo mafanikio licha ya hayo gavana mkoa wa kibitoke anatuuliza nyoyo watawaliwa wake kwa watapata mbolea walioagiza wa wakulima mkoa wa kibitoke wanaomba kiwanda for me, ikiwa kina uwezo wa kuzalisha mbolea inayotosha kiwarudishie pesa zao na kwa serikali iruhusu kuingizwa kwa mbolea kutoka ugenini Naamu, alie kwa kisikika ni nilipoti yake Lomiwalde ni wabivuze na siyo bathya wakulima wa, wa wazawo la mpunga kama nilizo kuelezea bari nilipoti ya Evariste nziko wa ambayo hapa studio ilikuwa na somo wakatika lua kiswahili na Lomiwalde ni wabivuze. Lejo isanganiro ni kiboko yao. Namu, kwa upandi wa majira ni sasa wanadakika 26 saya Afrika ya kati ikiwa ni saa nane na 27 saya Afrika mashariki ni kwa ambi, ni kukumbushe kuwa hii unaotega sikio ni idaya giswahili yale dio isanganilo. Uhaba wa maji safi, unaulipotiwa talafa la vzanda mkwani bururi, ulisababisha ulisawabisha na wafanya kazi walio kuwa, wanahusika na kukarabati vifa, vili tualibika ambao kwa sasa hawa patikani. Hayo, yanajiri wakati ambapo, wizara ya mambo ya ndani, ilitaangaza siku zilizopita, kuwa matalafa yote, ya naunda inchi ya burundi, ya tajiandalia binaf sijisi, ya kupatishia lai ya maji, bila, bila kutegemea shirika la ugavi wa maji na umeme leji dezo. Wakati ambapo wakazi wa talafu la vjanda wanataka wahusika uhu, wanzishe shuri za ukarabati katipu talafu la vjanda anaeleza kutambua tatizo hilo na kuatuliza nyoyo kwa amba litapewa kipawambele katika mkutano wa balaza la madiwani utakawendesho siku ya jumadmosi wiki hii habari hii ni kwa mujibu wa walipota wagituo hiki cha radio isanganilo huko ni bururi zeno nzambi mana na tutoke uko mkwani bururi tujelekeze uko mkwani Kayanza ambapo viongozi wa madehebu tofauti wa mkwa wa Kayanza wanatolewa witu wa kudiririsha mwenendo mwe makatika jamii na wazunguka na kuibukana na tabia ya kuzozana wa kizingatia nyadifa wanazosimamia selekarini. Ni wito uliotolewa jana jumaine na speaker wa bunge... Daniel Jiraz Ndavirabe katika mkutano alio na viongozi wa makanisa yalio sajiri wa rasumi mkuwani kayanza. Mkutano huyo uliandaliwa bada ya waumini wa thehebula wa sabato wanamaliza siku katha waki wana muzozo uliosababishwa na ku, na kukombania uongozi. Tumusikilize katika rwagiswahidi ya natafusiriwa na rumiwalde ni wabifuzi ivyimani bije kwa mana tubasabe unomusi mwike buce mwebye nyene mwicare hamwe yahusuyo Mungu yapewe Mungu tuwaombe leo kujirekebisha ninyi wenyewe mukae pamoja na kutakmini tunazouzana kwa nini mambo ya Mungu hayaleti tofauti kati ya watu kwa sababu anapenda sote na mapenzi yake ni kumwaabudu kwa nini mwakataze wengine kumuomba Mungu kwa nini tuwatowe ndani wakati wanahitaji kuabudu Mungu kama anavyotaka kwetu iki toka ya kuambia wengine tokeni ama haya si hizo ni sifa za mtu mnasema kuna watu wanaobaki wachache wanazalia wakifanya nini wachache magaidi nimewaambia kama mnahitaji mambo ya ende vizuri wekeni pembeni yanayohusu Mungu vivyo hivyo kwa mali za watu mnamwita wazili, ila tambueni kuwa wazili ni mwana siyasa. hamjui hayo Ninyo wa adventisti wa sabato hamutambui hayo mungekuwa muna yajua musingi mukabithi mambo yenu mukisema ya nahusu mungu Kwa sababu yeye ni mwana siyasa Hata nami ni mwana Tazama mnamuambia governor afuatia ya nao baki Yapi ya mungu ama watu Nini, nini Mwebge, mwebge Naam, alikuwa kisikika ni speaker wa bunge Jiraz Daniel ndabirabe Ndabilabe Alikuwa kitafsiriwa na alomi walde Niwa hivu zeka tika luha ya kiswahiri Natutoki uko mkwani Kayanza Turejejijini hapa bujumbura ambapo Kwa kutekereza muladi wa maendeleo Yo utakao dumu mnyaka mitanu Tarafani mukaza kuanzia mwaka Alufumbiri ishirini kufikia mwaka Alufumbiri ishirini na ine miongoni Mwambinu za kufanikisha zoezi Hilo ni masoku ya takayo tolewa Kukizingatiwa sharia pamoja Na wafanya kazi wa jiji ambao watakuwa Kwa kuwa na jukumu la kuchunguza kuwa sheria ya ipasavyo. Wakati ambapo matalafa ya manisipa ya jijila bujumbura hayana mamulaka ya kukusanya ushuru habari kutoka katika ofisa manisipa ya jijila bujumbura zaileza kwamba bado ni vigumu kwa matalafa ayo kujiandalia binafsi miradi ya maendeleyo. Na uko kusini mwaburundi katika ukulasa wa kivuvi ni kwamba wavuvi wanakabilia uh, silimia femalini. Na wa, ajuli wao wana, wali jorodesha kwenye shirika labima INSS tangu mwanzori mwamwaka huu alfumbiri ishirini na mbili. Kiongozi wa mungano wa wavuvi na wafanya biashara wa samaki nchini Burundi, anaito watakrimu hizo, anaeleza kwamba walifanikiwa kufikia idadi hiyo. Bada ya Hamasa walio endesha, kupitia mikutano tofauti waliyoendesha Gabriel Butoi anatolea wito wavuvi ambao bado hawa, hawa jiorodesha kwa tika mashirika wa ya bima kujiorodesha kwani ni mukakati wa selekari. Mengi zaidi na jerome hakizimana. Baada ya mikutano kadhaa kati ya wavuvi na shirika la bima kwa waajiriwa INSS, vikao vilivyofuata vililenga kusasisha kanuni za INSS ambapo hata wavuvi waajiriwa na mabosi wake walitoa na wao mchango wao kwa kiwango cha 80% Kwa mjibu wakiongozi wa shirika la wavuvi na wawazaji wa samaki nchini Burundi, Gabriel Butoi, ambaye pia alifuatiria kwa karibu vitendo hibzio. Enobu gani kumisi minogumunani vijaba kuzi na bakoresha bari Kwa upande wake, wavuvi waajiri wa kwa wavuvi waajiri, watu wangepaswa kuelewa muradi huo Butoi, ana imani kuwa hata waliwo bado na dukuduku kuhusu muradi huo, watakuja kulithika siku zijazo amakenga nta hera ningogana anahidi kuendelea kufanya hamasa kwani wengi walikuwa hawayazowei mambo kama hayo e ili sabako guhimiriza kubandanya kuwa ni amri ya serikali Sekta ya uvuvi ambayo ilikuwa miongoni mwa sekta zilizokuwa bado hazina muundombinu binu dhahiri Inawada uzaidi ya 15,000 kama zisemazo habari kutoka katika mungano wa mashirika ya wavuvi na wawzaji wa samaki inchini Burundi. Na tuitimishe tarifa hii kwa kumulikia anga za kima ambapo tunanzia katika ukurasa wa soka Timu ya Manchester United imeaga mashindano ya kombe la mabingu wa musimu huu Siku ya jana usiku bada ya kuchalazo na timu ya Tretico Madrid kwa gori moja kwa sifuri Timu nyingine ambayo imejikatia tiketi ya kushiriki katika nu, nu, uh, nusu final Ni timu kumuladi katika lobo final ni timu hii ya Ajax Amsterdam ambaye ime, ime Uwaga mashindano bada ya kumenwa na timu ya Benefica kwa abao moja kwa nunge Na leo, michuano hiyo itaendelea ambapo timu ya Juventus, itaikalibisha timu ya Villarreal Real Uku, timu ya Ufarasa ya Lile, itaikalibisha timu ya Chelsea kutoka uingereza. Na timu ambazo, zita jikatia tiketi, zita na Real Madrid, Mani City, Baene Miniki pamoja na Atletico Madrid. Na Benefica ambazo hakika zimesha jikatia tiketi na mushambuliaji wa Liverpool, Pumu, Misri Muhammad, Said Salah mwenye umri wa miaka 29 hana haraka ya kuondoka msimu huu na anaweza kuondoka uh, mwaka ujao kutoka katima, katika timu hiyo ya Liverpool. Duru zinazotolewa na gazeti la Fabrizio Romans zaeleza kwamba mshauri uh, kufunzi wa timu ya Liverpool Jurgen Klopp bado anavutiwa na mchezaji huyo ambaye ni mwenye, mwenye asili ya Misri. Na inchi ya jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo wasi wa IP, ip IPDF wana wamedaiwa kuwa uwa zaidi ya watu sitini. Mdani ya siku 5 zilizo pita bada ya, bada ya kushambulia vijiji kada mashariki mwa inchi hiyo ya DRC. Na katika siku ya 20 na moja kukianzisha inchi ya Urusi, kianzisha ma, ma, kombora inchi ni Ukraine, jumatano mechi 16 dhulu zaereza kwamba kukianzisha. Kuna mulipuku ambao omejitokeza na kuharibu mambo katha uko kusini ma inchi hiyo ya ulusi, kumradi ya inchi hiyo ya Ukraine. Hayo ya Najiri wakati ambapo, raisi wa, ulu, wa ulusi ambani Vrodimir Zelensky anaendelea kurani vikari mashambulizi hayo yaliwaanzishwa inchi nimwake na inchi ya ulusi ambapo takribani watu 1220,000 wamesha ondoka Malipur mkuu. Ambapo wanakimbia kimbia bombora ambazo zinaendelea ndelea kuzi kuzi tokeza uko ziki uko urusi nani yadi apa nugu mpenzi muskirisaji wa radio i sanganiro ni napotamatiisha tarifi katika ruaguzi wa hiiri ni mshukuru ya muskirisaji uriye jinga na mitangomanzo adi tamati ni mshukuru pia fufu ni mitambu erikewima na lainiweze shairi sauti gufikie parapote ulipo. languji na jamali vya nengedakumaa na tu kutania pesa kumi na moja arasi